Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, parla avui de diversos temes que seran actualitat a la vila durant el 2011. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, ha fet un repàs als temes que marcarà l'actualitat de Tiana al 2011. El ple municipal de demà, on es debatrà el pressupost d'aquest any, tan sols és el primer aspecte destacat d'un any en què la Vila estrenarà la nova escola Lola Anglada i celebrarà el mes de maig les eleccions municipals. Els partits polítics que formen l'equip de govern de l'Ajuntament de Tiana ja pensen en les eleccions municipals del proper 22 de maig. Gent pel progrés de Tiana encara no ha decidit qui serà el seu cap de llista, mentre que Convergència i Unió amb Enric Nolis al capdavant és força optimista després dels bons resultats de la formació nacionalista a les eleccions al Parlament del mes de novembre. El restaurant La Bimingú de Tiana ja nota els primers efectes de la modificació de la llei antitabac nou dies després de la seva entrada en vigor. Malgrat mostrar la seva satisfacció com a empresari i no tema per la pèrdua de clients, Jaume Parodi considera necessària la instal·lació de sandrés a l'exterior dels establiments. I acabem. L'Ajuntament de Tiana ja ha obert el període d'inscripció per als tallers formatius del primer trimestre del 2011. Fins a aquest dimecres es poden realitzar les inscripcions a qualsevol dels tres cursos que realitzaran. L'oferta la composa l'escriptura creativa, els esmals al foc i la tertúlia d'anglès.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 com nou institut. Emili Muñoz assegura que les classes a la nova escola podrien començar el mes de març. Per l'acabent de l'escola tot està anant molt bé, tant en la qualitat, que és excel·lent, com en els terminis, tot i que els hem anat ampliant una mica perquè no calia, no calia aquesta pressa, ja que tant l'escola Tiana com l'escola blanclada una mica estrets, però estan molt ben col·locats. I l'edifici vam acordar que eh, l'empresa anés acabant-lo amb, amb tota qualitat i tranquil·litat durant el mes de gener. Eh? per tant que ara sí que fos al final de gener que estiguessin totes les instal·lacions, totes les escomeses i demés per tant que en llarg del febrer en el moment que amb la comunitat educativa sembla més oportú és fer-se el trasllat. Emili Muñoz mostra una certa inquietud a l'hora de valorar tots aquells projectes acordats amb l'anterior govern català. L'alcalde de Tiana espera que les diverses retallades anunciades per la Generalitat no afectin aquells acords als quals s'havia arribat en el mandat anterior tot i no tenir cap indicador que faci pensar la supressió d'aquests acords, Muñoz admet que seria un cop molt dupartiant a renunciar a diferents inversions com ara les de l'ampliació de 37 places de l'escola Bressol o la destinada a l'adequació del futur institut de la zona poliesportiva. Més enllà d'aquests acords en l'àmbit d'educació, l'alcalde de Tiana també espera que les retallades no arribin a cultura i que, per tant, el conveni del Museu Lol l'Anglada no es vegi afectat. Sentim Emili Muñoz. Aquest és l'únic interrogant que en aquests moments tenim, perquè aquest govern municipal ha deixat lligat i pràcticament firmat una sèrie de compromisos amb la Generalitat i que esperem que el nou govern continua en generalitat i, per tant, mantingui els seus compromisos. Però és evident que en el nou pla i amb tot les cert alarmisme que s'està generant o llançant des del nou govern de que, de que la situació econòmica és tan, és tan dolenta o pitjor de la que esperàvem, cosa que nosaltres pensem que ja la sabíem i tothom ho sabia la que era, i que ara hi hagi algun tipus de retallades que ens afectessin. Pel que fa a l'endeutament de Tiana, Emili Muñoz el situa en 6 milions i mig d'euros o el que és el mateix, el 90% del pressupost municipal. Malgrat la recomanació del govern espanyol de situar el límit d'endeutament en el 75%, l'alcalde de Tiana defensa la política econòmica i fiscal del municipi. En aquest sentit, Muñoz considera que gran part del deute actual és una herència de l'anterior mandat. D'aquests 6 milions i mig que devem, d'havien 8,5 al començar el mandat i de, de les 7,5 que, que vam heretar, més 1 i una mica més que hem demanat nosaltres però només queden ja 6,5 per pagar d'aquests 6,5, de cada 100 euros que s'han de tornar eh, 83 es van gastar abans del 2007 i només 17 euros són obres fetes en aquest mandat per tant, aquest deute la responsabilitat de tothom i sobretot els que el van crear és no crear falsedats o enganys a la població. Aquest govern ha demanat 1.350.000 euros als bancs, només, i teníem 7 milions i mig heretats de l'anterior govern que havíem de pagar. Malgrat que Emili Muñoz aposta per la creació d'ocupació a través de les inversions i els plans d'ocupació de la Generalitat, és conscient que la crisi del mercat laboral continuarà afectant a la vila. En aquest sentit, tot i tenir un àmbit d'actuació reduït, l'administració local incrementarà la despesa en ajudes socials en un 14,5%. D'aquesta manera, s'intentaran cobrir alguns aspectes bàsics per a les famílies com ara l'alimentació, l'accés al material escolar o les activitats de lleure per als seus petits. Yeah. <music> Els partits polítics que formen l'equip de govern de l'Ajuntament de Tiana ja pensen en les eleccions municipals del proper 22 de maig. Gent pel progrés de Tiana encara no ha decidit qui serà el seu cap de llista, mentre que Convergència i Unió, amb Enric Nolis al capdavant, és optimista després dels bons resultats de la formació nacionalista a les eleccions al Parlament del mes de novembre. Pel que fa a la continuïtat d'Emili Muñoz com a cap de llista de Gent pel progrés, caldrà esperar el pròxim 27 de gener, quan se celebra una assemblea de la formació política, en la qual es decidirà qui ha de ser el cap de llista per les properes eleccions municipals a la vila. Muñoz es capacitat per tornar a presentar-se com alcaldable de Tiana, però espera veure quina és la valoració que en fa pel progrés i exposar els seus motius davant l'assemblea abans de decidir. Fins que no pugui tenir la certesa de que ha valgut la pena i que ens han sortit, no volia presentar-me amb cap mena de, diguéssim, de, de futur, perquè si has fracassat o tens la impressió que has fracassat, potser millor que pots fer és plegar, no? Jo penso que aquest no és l'escenari, que l'escenari és que ens hem sortit prou bé. Per tant, a final de gener us ho podem explicar. Per la seva banda, el cap de llista de Convergència i Unió atiana, Enric Nolis, no es considera en millor posició per ser alcalde, malgrat els bons resultats de la seva formació el passat 28 de novembre. Ojalà, no fem res malament perquè les eleccions municipals del mes de maig també siguin millors que les que vam tenir en l'any 2007. Jo em veig de primer tinent d'alcalde, que és el que em toca fer fins al dia fins al dia 22 de maig. Eh, la, el que és evident és que com a opció eh, estarà, eh, aquesta que planteges, i que com a, com a optant i com a, i com a tiarenc, eh, el, el, el que aquesta és una representació que a tothom li fa il·lusió. D'aquí al mes de maig, les formacions de la vila configuraran unes llistes electorals on poden irrompre noves formacions en l'escenari polític tianenc. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. El restaurant La de Tiana ja nota els primers efectes de la modificació de la llei antitabac nou dies després de la seva entrada en vigor. Malgrat mostrar la seva satisfacció com a empresari i no tema la pèrdua de clients, Jaume Parodi considera necessària la instal·lació de sandrés a l’exterior dels establiments. Si ha molts restaurants els empresaris han adaptat les terrasses instal·lant estufes exteriors, atiana la problemàtica és una altra. La manca d’un espai exterior als establiments de restauració situats al centre de la vila provoca que molts fumadors llencin les borilles de les cigarretes a terra. Durant els primers dies de l’any i coincidint amb l’ última fase de les celebracions nadalenques, eren molts els que ...decidien sortir dels locals en grup per fumar. Això ha provocat que els treballadors dels restaurants... ...hagin tingut feina extra a l'hora de netejar... ...les cendres acumulades al terra. Per aquest motiu, el propietari de l'Avi Mingú, Jaume Parodi... ...proposa la instal·lació de cendrés a l'exterior... ...dels negocis de la restauració, tal com ja va succeir... ...a la primera fase d'aplicació de la llei antitabac... ...als llocs de treball i dependències municipals. Unes totes persones fumant, perquè una taula llarga de d'aví... ...van sortir la a la mirada de la taula i, eh, esclar, van fumar fora i va, totes les gorilles van a terra. I llavors, esclar, és una cosa que nosaltres hem de parlar amb l'Ajuntament o amb l'Associació de Comerciants que faci intermig, perquè vagi a parlar amb l'Ajuntament per veure si es poden pujar uns senders eh, de peu, pesants, en... no?, que ens puguin emportar, i llavors allà hem fet una zona de fumadors a l'exterior, per dir d'una manera, no? Llavors jo crec que és una de les coses que s'hauria de tindre en compte perquè això, d'una manera o altra, això no anirà fins que la gent... Podem mica en mica, pel fred o pel que sigui, pues no acabi de sortir fora. La nova llei antitabac o llei antitabac 2011 va entrar en vigor el 2 de gener i estableix la prohibició de fumar en qualsevol tipus de local tancat obert al públic, com ara els bars, els restaurants i discoteques lliures de fum. A banda d'algunes excepcions, es pot parlar de prohibició total i, per tant, s'iguala la legislació espanyola a les més avançades en aquesta matèria, com poden ser la nord-americana, l'alemanya o la britànica. Aquesta nova llei no només pretén batllar per la salut dels fumadors actius, sinó que incideix sobretot en els passius. En aquest grup hi ha un gran nombre de treballadors de la restauració que, en pocs dies, ja han començat a comprovar els beneficis que els suposa. Ho explica Jaume Parodi. Personalment, estic encantat amb aquesta llei. Aquesta avui la gent ja ha posat en marxa alguna cosa, no? perquè jo sóc no, tota a casa, pràcticament som fumadors passius. Eh, llavors, llavora és clar, lògicament, eh, que els, els fumadors, no sols els hem com, com molta gent està fent, ni molt menys, llavora és posdit d'ajudar-los també a que, a que també tinguin els seus moments de de, de o per fumar, per fumar el seus cigarrrets com sempre ho fet fins ara, no? Que nosaltres sempre procurem eh que pues, de tothom. Segons la nova llei, fumar on està prohibit es considera una falta lleu. Si es fa de forma aïllada, la multa serà de fins a 30 euros. Si la conducta es repeteix 3 vegades, passarà a ser una falta greu i la multa serà entre els 601 i els 100.000 euros. Aquest últim criteri també s'aplica als propietaris dels establiments d'hostaleria.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 L'oferta la composen l'escriptura creativa, els esmals al foc i la tertúlia d'anglès. Tots tres han tingut una molt bona acollida en edicions anteriors i la regidoria de Cultura ha apostat per la continuïtat d'uns tallers que s'estructuraran en 10 sessions que s'impartiran entre els mesos de gener i març. Sentim el regidor de Cultura del consistori Tianeng, Ferran Pasqual. Tallers formatius, una oferta no reglada, una oferta per tothom. per tant eh per a totes aquelles persones que diguin ah, doncs, que doncs vull aprofitar d'alguna manera un temps lliure o les ganes de, de fer coses. I, I no, tampoc espanta ningú. Som tallers de creació, artístics, o esmaltes al foc, però per a tothom, oberts i, i variats. Per aquells que apostin per la creació, tindran dues opcions que ja s'han realitzat en anys anteriors de la nostra vila. En primer lloc, el taller d'esmals al foc, conduït per Montserrat Ferrer, el qual començarà el pròxim 18 de gener a l'edifici annex de l'Escola de Tiana. El curs s'impartirà els dilluns de 5 a 7 de la tarda i servirà d'iniciació i continuació la tècnica de l'esmalt aplicada a peces de bijuteria, objectes de regal o quadres, entre altres. El 24 de gener començarà el taller d'escriptura creativa, el qual facilitarà les eines per aprendre a escriure textos interessants, versemblants i sensibles per a inglès, Conduirà aquestes sessions que es portaran a terme a la Biblioteca Can Baratau els dilluns de 2 quarts de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Tot i això, el taller que donarà el tret de sortir d'aquesta oferta formativa serà el de la tertúlia d'anglès. Es tracta d'un curs on els inscrits podran practicar la fluidesa verbal d'aquest idioma i treballar la comprensió i expressió en llengua anglesa. Les sessions, que són gratuïtes i començaran el 17 de gener, les conduirà Núria Bisbal i es realitzaran els dimecres i dijous al vespre a la sala Sant Jordi del Casal. Ferran Pascual destaca la bona l'acollida que ha tingut aquest taller en altres edicions. Ofereix gratuïtament per la seva experiència pràctica i coneixement de, de l'idioma i està més enfocat o més eh, pensat com una tertúlia, com una, un intercanvi de conversar, aprendre i anar corregint coses. Per tant, aquesta, aquesta qüestió més informal, que a més a més no, no fa competència amb, amb, amb acadèmies, eh, doncs, eh, doncs també té un, seu, un atractiu diferent del que seria un ensenyament reglat de l'idioma.